І Данилові стало моторошно, не впізнав він Стислава. Очі закрив старий князь, ніби заснув від перевтоми. Бояри один по одному вийшли з Гридниці. Не чув Мстислав, як відчинилися двері, і до Гридниці увійшов хан Котян. Данило схопився і пішов зустріч, старший віком цей князь Половецький. Уперше він бачив хана, хоча чув про нього багато. І очима своїм не вірив Данило. До нього підходив переляканий половчин з дрижачою бородою. Рука його трентіла на держаку шаблі. Вузенькими очима він нишпорив по гридниці, ішов зігнувшись. Не це той самий грізний хан Котян. Котян, не дійшовши п'яти кроків до Мстислава, спинився. Данила став збоку і вклонився, шанував його старість. А Котян не помічав Данила, стежив очима за Мстиславом. «Мстиславе?» – різко вигукнув Котян. Мстислав здригнувся, розкрив очі і, здивований, підхопився Слави. «Давно вже тут хане?» «Зайшов зараз, але тут так тихо, я не смілився голос подати». Зазираючи в очі Мстислави, промовив Котян. Мстислав підійшов до нього. «Сідай, хане, гостим будеш нашим. Давно ж не бачилися». Котян довго примощувався на лаві, ніби шабля йому заважала. «Давно не бачилися. Далеко ти від нас. Та ліпше б, може, і зараз не бачилися. Ліпше б ти до нас з князем Данилом у гості приїхав». «Та що про гостину говорити? Інші слова є». Говори, бо тут гонець таке базікав. Котя насторожився. Базікав? Ні. Половців знаєш? Знаєш. Вояки хоробрі. Русські нас били, ми руських били. Та не так страшно було. А тепер, о що тепер. Біда велика. Така велика ще й не скажу. Нам страшно, вам страшно. Такого ще не бачили. Трьох людей до мене привезли. Не бачив ще ніколи таких у шкіряних шоломах і кольчугах. На обличчі волосся мало. Кажуть, прислав їх Субутай Багатур, що вони воїни великого чин Гіса, який струсить усю землю і дійде до останнього моря. Запросили мене в гості до Субутай Багатура. Поїхав я. Обдурили мене. Одногокий Субутай хитрий Сказав, не буду вас щіпати, з заланами воюю. Каже, повернусь до берегів Керулену, Послухав я, а не хотів слухати. Не знав, що біда буде. Понищили монголи Аланів, тоді на нас наскочили. Билилися половці хоробро та побили вони нас. В голови свої поклали хани Данило Кобякович і Юрій Кончакович. Забрали монголи наші землі, нашу худобу, і коней корів. Багато половців побили і в полон забрали, і дітей не милували. Утекли ми до Дніпра. Був я в князя київського Мстислава Романовича, просив, молив його збирати руське військо. Мстислав встав. «Ти мислиш, хани, щоб руські йшли полоцю обороняти? А де ж ваше військо?» Хан Котян держав, хитав головою. «Є ще військо в нас, хробрі вояки, за своїх землі будуть битися. А до вас, до руських князів, я приїхав просити, щоб разом проти монголів піти». Стеслав промовив, «Не підуть, руські князі, полевцю боронити. Багато ви горя завдали землі руській». Хан Котян зблід, заторохтів ще швидше. «А ти, княжем Стеславе, скажи їм, тебе послухають, і князем Стеслава Київського послухають, і для вас це треба. Сьогодні товармени нас побили, завтра вас поб'ють». Стеслав посміхнувся, «Чуєш, Даниле, хан Котян розумна людина». Це він правду говорить. Сьогодні їх побили, а завтра нас почнуть бити. А що тобі, хане князь київський, відповів. Сказав гінців, пішли до тебе, а я вирішив, навіщо? Сам буду просити. І тебе просив київський князь прибути до Києва. Стеслав, подумавши, сказав. Будемо військо своє скликати. Так, Даниле? Так мислю, озвався Данило. Коли так, ми з тобою до Києва завтра поїдемо. А військо, спитав Данило, військо треба збирати. А куди йти? Це вже ти більше знаєш. Усі дороги тут тобі більше відомі. Данилові було приємно почути це від Мстислава. «Знаю, та ще треба з Мирославом порадитися». Він звелів служникам покликати Мирослава. Досвідчений воїн Мирослав, вислухавши Мстислава і Данила, подав свої думки. «Я так мислю, як ви. Дружини на конях послати, нехай до Дніпра їдуть, а пішцю на лоддях, нехай Дністром пливуть, до моря, а звідти по Дніпру угору. гору». Військо треба збирати. Думали, кого тисяцькими послати з пішцями воями. Мирослав порадив бояр з понизя, Юрія Домажирича і Держекрая Володиславича. Вони добре вміють і на рідці, і на морі плавати. Поведуть наших воїв. З Романом плавали. Тільки викликати їх сюди хутко треба. Вони на Дністрі виросли. Стислав обернувся до Котяна. І йдемо в похід. А сьогодні відпочити тобі треба з дочкою поговорити. Але той замахав руками. Не треба, не треба з дочкою говорити. Хочу зараз знати, як збиратися будете. Стеслав усміхнувся. лякали тебе теормини, іди відпочивай. Харасана нагодує. Ми тут самі будемо готуватися. Ти з дорогим відпочити мусиш. Мстислав послав гінця до Києва.